Ja, inspelning nummer 54 då och vi har måndagen den 11 maj 2015 på den gamla gruvbanan. Man byggde upp en banvall här, det var en träsk här, kanske man inte kunde gå här. Det uppbyggs som en banvall för den gamla gruvjärnvägen då revs ju upp här på 50-talet och i början. Gruvan lades ju ner i början på 30-talet. På väg mot Rällingsberg igen och det var ett tag sedan sist, där. lite småkallt är det ju. Träden börjar komma igång ordentligt här nu. Lite olika, det fanns ju någon björk där som hade kommit ut faktiskt. Så hade man inte haft en gruvjärnväg upp till Rällingsberg här och de andra gruvorna längre norrut, och då hade man inte kunnat gå här för det här är bara träsk på sidorna. Ganska kallt och ganska muligt är det. Blås Blåser småkallt. På webbkameran kunde man se att nere i Stockholm var det ju. Och södra Sverige var det betydligt bättre väder och so soligt. Och högre temperaturer. Man har placerat ut de här tre bänkarna också då. kan man se här på bägge sidor här att det är fullt med vatten och grejer. Och sen har man skönrällningen till vänster där. Och sen kan vi nog se lite blommor också här. Det var ett tag sedan sist faktiskt, jag får ju flåsa lite grann här. Och äh, här är fullt av vatten här på bägge sidorna här, det buskar som börjar knoppas, gröna fina. Småkallt är det, och imorgon ska det bli regn också. Inspelning nummer 54 här med Gunnar diktafon. Lite problem på Twitter här då, får ni köra med Dalagunnar istället för Sverigkanalen, det blir låsta konton där hela tiden. Så på Twitter heter vi Dalagunnar nu, från och med nu då. Ja, lite buskar börjar bli gröna här gräset börjar växa, lite så här uh, gröna blad som börjar komma upp mer och mer. Lite olika blommor och grejer som börjar komma lite smått här, det kommer kalla vindar också här. Vilket och... smal spår det upp till gruven här uppe. Och spåret upp här sen på, ja är början på. 50-talet, då man upp det slutliga. Man använde byggnader här uppe som förråd. Vi har måndag den 11 då. Om ungefär en månad så får jag in cirka 5000 här ska jag köpa min första smarttelefon. Jag håller i den lilla diktafonen. Jag kan skydda den också med en snotrasa här om det skulle behövas. Och det skulle bli för besvärlig blåst också då. Vår vattendiker här, vår rör <coughs> under. <coughs> det börjar gräset att växa här faktiskt men det är rätt så kallt idag. Det var nästan mulet också. Solen har ett försök där att komma igenom månsystemen, men det är ju tämligen mulet ute idag. Vad ska jag ju säga. Det är inte speciellt... Det är nästan mulet kan man ju säga och lite kallt. Små, friska vindar. Man kan se hur träden rör sig så här. Jag såg en björk som hade kommit ut faktiskt, men de flästa träden har inte kommit igång ännu. Björkarna får vänta lite grann, men jag tyckte jag såg en björk som hade varit lite före de andra björkarna. Ja, idag var den magen rolig, men med tanke på att det ska bli regnigt i tisdag här. Sverigedemokraterna hade tur faktiskt, för på söndag var det väl ändå mulet och regnen nere i Stockholm. I alla fall delar av Stockholm och liknande där, det var det så då. Men på, på lördag var det, hade de ju tur. Och Kent Andersson har ju då smarttelefon. Inbyggd mikrofon och grejer. Kamera, han kan ta både bilder och filma, men han fattar inte hur man gör. Han kunde ha spelat in hela mötet där. Det inte om det var några svenska flaggor. Faktiskt på Twitter har jag lite kontakt med både Lines Bilund, Paula Biler och så var det väl en Sverigedemokrat till. Här har man till och med klottrat på trebänken här som kommunen har satt ut. Och äh, lite aspar, lite blandat med träden här faktiskt. måste fortfarande ha på mig men det kommer jag ha på sommaren också. Det man alltid ha när man går på grusvägar. Det är så grovt grova stenar att gå på. Men varma träningsbyxor och kamouflagejacka är inte roligt det jag säga. Jag skulle vilja gå ut i betydligt tunnare byxor, kamouflagebyxor eller sådana här Och slippa ha den här jackan på sig men det går ju inte än så länge. Ja, nere i Stockholm och så söderut där var det ju soligt till stor del. och höga temperaturer och grejer. Så här är det ganska kallt. Det tog inte höger högerhästen också då, inspelning nummer 54. Diktafon Olympus, en liten fining här. Vi kan det den ibland faktiskt för det fungerar så jäkla fint. Då tappade också i en trappa och nu överlevde det också faktiskt. Gamla gruvbanan. Finns det finns bilder också på ett som kommer här med gruvvagnar eller malmvagnar. Gick väl in till Långsyttan station och fick dem gå runt på loket där för att kunna komma till del byvalla. Sen var det gruva längre norrut också som jag gick spår till här. Ja, björkarna är på gång här med knoppar och grejer. Det kommer hända mycket men värmen är ju inte på gång heller. Det blir ju en regnig tisdag här. Äste hade ju fint väder på lördag där i Långholmen var ju fint. Och sen på söndag var det mer... Hela delar av Stockholm åtminstone, om jag fattar det var det en del regn också. Och kallare och mulet. Tårtkärringen var på plats också 20-tal som försökte gapa och lite grann där men de gjorde inte någon större skada så att säga. Det är inte mycket de kan göra åt SD. De kommer snart att passera Moderaterna kan jag säga. Jag tycker personligen att Åkesson har skaffat ganska fula glasögon och han har ett ganska äckligt skägg också. det ser väldigt ovårdat ut. Jag är mycket noga med att skrapa med en rakhyvel här. Gnugga och skrapa bort det som försöker komma upp hela tiden så att säga. Behöver ingen rakapparat längre här utan det sköts med en liten rakhyvel. Och fotbollsmatch också mellan Långsuttan och Leksand. Matchbollen är sponsrad utav Sybos sadelmakeri här. Och Bosse Lisa från Nacka. Ingen vidare väder vidare idag. Ganska kalla vinda här nu och ganska mulet är det. Så nedåt är det betydligt bättre med det helt enkelt. Här byggde man upp en, en banvall på cirka en kilometer här. Genom det här träsket. För det här var bara träsk. På sidorna kan man se att det är bara träsk alltså. Man kan inte bygga en järnväg på ett träsk utan man fick bygga upp en en imponerande banvall helt enkelt. För att kunna lägga spåret. Så var det var stora jordmassor och grejer som fick pressas framåt här. Gunnar bor ju här uppe också, Gunnar, med sin brevlåda. Och förrådet ligger där det ligger också. Det står en enorm lagerlokal där borta. Det är ingen vidare veder helt enkelt. Det blåser ganska kalla, friska vindar också. häver mätan, håret, flaxar omkring inte hur som helst. Roger Salström, ganska långhårig hippetyp, har ju blockerat mig också. Det är ganska många som har. Blockerat mig också kan jag säga här faktiskt. Vi är tvungna att ta ut en sten som har fastnat i dojan här faktiskt. På trebänken här ska jag fixa det. Bara gräset att komma igång lite smått i alla fall. Vi är ju ganska norrut att säga, jämfört med var jag bodde ner i Stockholm till förra morgonen. fått en eh, lite grus i dojjan här faktiskt. Det var en grupp som hette det också. Lite hål i dojjan här så det kan komma in lite stenar igenom den här faktiskt. Jag tänkte ju pressa in lite tejpar med någon kartongtejp på något vis och, så, och pressa ihop. Faktiskt men eh, jag tänkte väl närmast ta på trebänken här och, och få upp dojjan där och få ut den här lilla stenen. Här delar sig spåret också, det höga gick väl mot gruvhålet och de andra fortsätter mot de andra. Gruvorna längre norrut då. Så nu, nu ligger apparaten där. Då ska vi ta och få ut den här lilla stenen helt enkelt. Måndag den 11 maj då. Dalargunnar ute här. Lite hål i. Vi är en myrstack där också då. Faktiskt. Vi tillbaka på skatten här då. Grus i dojan heter ju en grupp. Det är ganska kallt ute. I dag måndagen den 11 maj. Men så kallt då. Lite kalla vinda här faktiskt. Har vet vad jag har gått upp på dojan här. Men det går att pressa ihop det på något vis med ja, kanske gummisnoddar. Eller kanske möjligtvis kartongtejper och liknande. Så man kan pressa då så att det går ihop där. Jag har ju släppt. Jag fick ju slänga ganska många dåger där nere som sprack sönder helt enkelt. Jag köpte några Björnborgskor också en gång för hundra år sedan i Märsels centrum där. De höll inte speciellt länge kan jag säga för tusen spänn. Björnborg heter de. Och det var tjänger som sprack sönder helt enkelt. Vi vill inte glömma diktafonen här, på säga megafonen. Nu har vi i alla fall Ja, tre börjar komma lite mer och mer jag kan se här. Tyckte jag på rätt att också där. Ingrid, Ingrid, ja, Roddy Länsman har utgått också då. Det var ju klagomål från Länsman. Han vågar inte säga vad han heter ens. Han gömmer sig någonstans under, under namnet Länsman bara. Han vågar inte ens säga vad han heter. Är man så feg som man inte vågar säga vad man heter ens. Då borde man ju lägga ner. Ja vi har ju karpstripan också men Länsman kan vi klara oss utan. Vi slipper lyssna på den där. Sionisten som pratar skånska också. Hon pratar om Koranen är så hemsk. Inte ett ord om de judiska skrifterna. Inte ett ord. Pratar om romerna anser att de är högre och mer värda än alla andra folk. Men herregud ingen Carlqvist som älskar Israel och sionismen, Vad gör judarna då i sina skrifter? Jo de är mycket mer värda än alla andra. Judarna är mer värda än alla icke-judar som är gojim. De står över alla andra folk och ska härska också över dem. Det står i de här skrifterna. Judarna är alltså högre. Det är en egen ras också. Prata om romer, att de är mer värda än alla andra. Det känner jag inte till, men judarna är ju kända för att anse att de står högre än alla andra. Och hon nedvärderar också halvjudar som inte har en judisk mamma som bara har en judisk pappa. De är mindre värda än en Nu ska vi lösta på Ingrid Carlqvist. Jag har lösta på hennes skånska röst nu några gånger. Men från och med nu så är det slut. Jag kommer fortsätta att länka i alla fall oavsett vad läns man säger. Och där har vi en järnvägsbro också då. Och innan gruvjärnvägen kom upp hit så fick man ju då Proma helt enkelt, små prombåtar. Som lastades här på sidan. Och så gick jag genom vattensystemet här ner mot, mot Stjärnsund va? Jag menar ner mot äh, Rörkyttan där. Och där var en häst, hästjärnväg helt enkelt. Ett en hästjärnväg där helt enkelt mellan Rörkyttan och Stjärnsund. Och sen kom, blev det en del av den här järnvägen istället. Från början var det båtar ifrån till Rörkyttan. Och så var det en liten hästjärnväg då på räls där med hästar som drog mellan Rörsyttan och Stjärnsund. Och sen var det Promar igen upp till Eriks... Äh, äh, Engelsfors. Smalspårig järnväg upp till Born. Omlastning igen. Och sen byggde man då den här smalspåriga järnvägen. följt med gula blommor här. Det ser ut som en lastkaj också här. Så det blev det bättre sen när järnvägen kom. Fick man gå in till långsyttan och byta ände och sen gå mot byvall och lasta om malmen. Det här är ju länge sedan det här va. Och på fälten är det grönt och fint kan jag säga i alla fall. Den saken är klar, här är det mycket grönt. Ladarna har varit inne i, så är också. Här hade man rast där och sen bad man ju, låg en bibel där. Gamla gruvhåret också här faktiskt. Och gamla grunder här, betong. Grund, det var höga torn och grejer som är rivna men det är några byggnader kvar här. Är mycket som är borta kan jag säga. Det var ännu mer höga torn och grejer fanns det här. Här har vi en betonggrund till höger här som det kanske var ett, det var ett högt torn som låg på, någonstans i närheten här nu. Och här har vi ett äh, vattenfyllt dike också med några sjöfågel som ligger uppe där. Och man kan se armeringskärna också, vi ser Älvsjöberget också då. Och det är väl nästan mulet här och det är ganska, ganska kalla vindar också, björkarna börjar att komma här lite smått. Men det är inte speciellt varmt och skönt veder och de här kalla vindarna. Jag tror att det är ett högt torn också här, vi har betonggrund här. Så att äh... Tryckte på ljuden där. Ett högt torn, jag tror att det är höger där faktiskt. Här har vi en liten fyrkant i betonggrund också. Arveringsjärn och grej, man kan se här. Vi ska på väg upp mot Hinsötan här då. Imorgon ska det regna nämligen. Vi ser Älsjöberget där uppe. Kom upp till hästarna här också i Hinsötan. Den gamla 1800-talsgården. Eller kan det vara från 1700-talet. Den här vällingklockan är på en byggnad som var tjänstebostad också. Och här har vi armeringsjärn också, det var ju flera byggnader som var här faktiskt. Och, eh, vi är på väg upp mot eh, Hinshutevägen närmast då. Faktiskt, och här har man eh, redan kört på åkern på höger här, förberett för Vårsadden. Vi har väl en högsta temperatur idag men hade solen varit framme hade det varit betydligt varmare kan jag säga. Det är nere i Stockholm och söderut där som det är betydligt varmare med, med värmande sol också. Solen finns där uppe men det är ett ganska kompakt måntäcke här som med solen helt enkelt. Ungefär en månad då ungefär får jag vänta då på skattepengarna börjar komma och skickas ut. Tisdag blir det regn idag här så jag tänkte passa på faktiskt. Och det här är en toppsippa. Man har plöjt vårplöjningen vår, vår här på åken här. Man kanske har sott också. Och vi har aspar som är nakta. Vi har några kajer här som kanske hörs också snart. Det är Små småsvettigt här faktiskt men det är ju kalla där också. Det är mulet. Här kommer vi här snart upp på hinns här faktiskt. Jag tänkte passa på här nu. Tisdag blir en regn idag så kommer jag inte ut och håller då heller. Jag står Räddningsberg här då, kulturminne, sån här skylt. Guvenholm har ju en brevlåda här. Han bor i ett slags gammal bostad som väl tillhörde gruvdriften för länge sedan här. Är det är väl några kajer här då som... Vi har väl några gula blommor här, det är väl... Är, inte, är inte maskrosor? T tussilago kanske? Då är vi Arne och Kajsa här. Det var ju kajer som jag matade förr i tiden helt enkelt. På min balkong där, Arne och Kajsa. Skylten också, promleden har ju ramlat ner här. Och här har man plöjt också den stora åken på höger sida. Solen försöker komma fram här men nu är det ju ganska blådigt här i stället. Täckte jag över snodtrasen också då. Går mot vind här, jag ser hästarna rör sig uppe i Hinshötan här. Hinsöta var ju mycket mer folk för, det var bondgårdar med tjänstefolk och grejer så det var ju mer fart. Det fanns en dansbana också uppe vid, vid, ja, vid dammsjön där helt enkelt, det är de där gamla slösportarna som är där uppe. De här gula blommarna ser vitsipper också. Förr var det ju svanor och grejer och stora här vatten. Jag fick ju säga att vi har en toppsipa på fältet här då, sen är vi oss Hindshyttan här också. Vi hade ömsamt toppsipan, vi hade stora vattendammar också för vattensamlingar här då, som är borta och några vidsipper också har vi. Vi är på väg mot in, så den här ganska blåsigt väder. Solen, jag kan se solen här uppe men det är väldigt det är muligt, den kommer inte igenom helt enkelt då, så lägger jag på stoltrasen här på mikrofonen också då. Jölinberg också min gamla tekniker, där han låter ju så krax, kraxig, han har ju knappt någon röst. Han har fått en mycket dålig hes, svag stämma. Han hade en stark röst i Jölinberg förr och let ju här pigg och rask och, och klämmig och, och gillar han med radio Han låter bara ganska gammal och, och, och helt enkelt gammal och sjuk låter han nu numera. Och äh, ett ensamt toppsipa då. Vi närmar oss äh, hinslutet här ä, om en timme ungefär. Gamla e också då. Vi har en mobilmast där. Man kan se, ja solen försöker komma igenom här men den lyckas inte helt enkelt, det är alldeles för alldeles för murigt helt enkelt vädret. Jag är att ha de här varma träningsbyxorna på mig och så. Ligger någon flaska här och skräpar också, någon plastflaska här. Så imorgon blir en regnig dag faktiskt och söndag var regnig men SD hade ju tur där på, på lördagen att det var ju lite ganska fint reder faktiskt i Långholmen där. Så de hade de svenska flaggor, kunde bara se de här ballongerna med blåsippan på. svart ju judinna också med bruna ögon. Rällingsberg har vi där. Gula bassgroser här, i alla fall en enda. Det är väl så här lagom små, småkallt, man måste i alla fall ha varma på så här håller du Hins vägen håller ju på spricker upp igen här nu man har lagat men det är mycket sprickor här. Hins vägen har fullt med sprickor helt enkelt. Och, och så är det som är norr om Långsötan och så är det fullt med sprickor och grejer här, det kommer ju spricka upp igen, man får ju lägga tillbaks. Man la ju ny asfalt också längre upp där faktiskt, för där var det ju bedrövligt, det var, ju... det var inte mycket kvar utav den gamla asfalten helt enkelt. Det var inte det. Den gamla asfalten var nästan helt utsliten helt enkelt, man var tvungna att lägga om helt ny asfalt och här håller det på att spricka upp igen faktiskt. Ja, vi har varit borta ett tag men nu är jag tillbaka igen med inspelning nummer 2 55, nummer 55. Jag försvann med ett tag där faktiskt men jag ju pilla bort mig själv här men nu kan jag tydligen spela in igen här då. Jag har gått och pratat för mig själv ett tag här men det var ju rätt kul. Men nu har vi rekordning igen. Man ska tydligen kolla också att det lyser här. Så det var väl en period som jag pillade någonstans att det försvann så att säga. Men nu är det rekord igen, så jag vet inte vad jag ska jag börja backa, backa bandet. Nej, idag är det inte något vidare veder, det är gråmulet här och ganska så friska stormvindar måste jag säga. Man får gå framåtlutad, det får komma framåt överhuvudtaget också. Kommer nedförsback och skarp vänsterkurva här då. Rostig traktor här som inte jag tror startar, men saknar några hjul också. Och nu kommer vi då in den här vänsterkurvan, vi har en gammal bondgård på höger sida här, vi har gjort om till rum där det ser ut med gardiner. Och eh, Asfalt kommer snart att slut, jag tyckte jag såg en kråka också, det kanske var en snorkråka. Var lampas och lyser då, inspelning nummer 55, jag tryckte bort mig själv förut här faktiskt. Nu har jag gått och babblat för mig själv här men nu är jag tillbaka igen så mikrofonen tar upp. Ljudet här då. och hästarna har inte kommit ut och betat ännu. Vad blir det nu i vinter som jag såg en flock med rådjur också här, de har ju vita rumpor eller de är vita i baken. Så nu har jag lyckats pilla här, De har bränt upp den här högen. som har skrepat ganska länge här. Faktiskt håller jag på att spotta tillbaka på mig själv i faceet faktiskt. Det luktar lite bränt här faktiskt, det var en ganska stor hög som jag läget har och i några år här nu. Ja, jag, jag, jag pillar lite överallt. Jag beklagar det att jag har babblat för mig själv ganska länge nu men nu är jag tillbaka i mikrofonen igen. Gunnar och Diktar här måndag den 11 maj. Och här rinner vattnet här också. Kan det vara från dammsjön det kommer det här vattnet eller vad fan är det? Det kan det inte vara. Det kanske inte har det är nog Man kan inte köra snöskoter heller nu, det är för, för sent på perioden. Men jag gick och babla för mig själv ganska länge här och prata om Hensyttevägen var i dåligt skick och så. Och asfalten de la här uppe, den la de 2013 tror jag, för två år sedan. Det är kallt, väder, mulet. Friska stormvindar också, blåser omkring med hår, här ser knappt någonting, det är så här Hövermättande hår, gula Maskrosor va, tussilago kanske det Vidcipper också då i Stockholm och söderut så är det Soligt och är närmare kanske 17-18 grader Här är det En enorm skillnad på velet måste jag säga också faktiskt Här var här lite unge, unge, tunnare björkar här som har börjat att lövat jag pilla bort mig själv faktiskt. Jag lyckades trycka någonstans där så att det var. Recordingen var borta. Men Nu har vi Recording nummer 55 här då. Och med en månad ungefär så börjar man skicka ut de här skattepengarna och liknande. Så nu ska vi köpa en smarttelefon från Sony då. Netonet.se och 995 kronor. Vi har... Här har vi en massa maskrosor här. Nej, tuss i lager är det väl? Nej det är Tuss va? Gula. Ja det är det. På är det. På vintern är det gånger då som man inte kan gå helt enkelt här. Alltså man kan inte komma fram här på vintern för det är så inne i i gehalt så man kan bryta både armar och ben och ramla omkull. Jag tänkte plåga mig själv i den här, i den här kalla vederleken och de här storm, stormvinderna då. Med tanke på att det blir en äh, regnig tisdag här. Det är en hel del regn som kommer. Äh, Ibland är det nästan var varannan dag eller två dagar i sträck och så vidare men det är klart det behövs ju också regn va. Om det inte kommer någon regn här så kommer det inte växa någonting helt enkelt. Här kommer en S kurva här, en skarp vänsterkurva följt av en lika skarp högerkurva här. skog har ju gjort ett, i princip ett kalhygge här på, uppe på höger sida här nu. Ganska stort område, vi kan nästan se. Vi kan inte se bort till Rellingen längre nu för att nu börjar ju träden komma vägen och buskar och sånt. Det här är fodervallar här va, det blir inte en odlingsfält det här. Så att det här har vi mycket mycket gula här det är ju Tussilago. Ja, mas, mas, jo men det är det ju, det är inte maskroser, nej. Det är en... Asp som har åkt omkull också här. Här kommer en skarp högerkurva. Här fick jag ju vända också. Vi ser rälsen där också. Nu kan man inte se sen när träden har kommit igång. Här fick jag vända också på väntan då, här. Fick jag vända. För det var här var det ren. Det var så alltså alls blank blank is va. Och ingen sån sand eller någonting. Ja nu lyser lampan, jag kopplar bort inspel, jag råkade trycka någonstans, jag tog bort den förut då. Har ju inspelning nummer 55 <kör> måndag den 11 maj. Och här har vi en asper som har åkt kull också. Med hela rot rotvälten är ihop här. Då kan man få fin jord också under träden när den har vält så där så hela roten är uppe. Det ligger det fin jord under som man kan ta reda på. Jag gjorde också som skulle på Väga några gånger. Han tog och hämtade jord i omgångar. När tredjen hade åkt omkull. Det var det fin jord under den där. Rotvälten kallas ju. När jag har åkt omkull med hela, med hela roten helt enkelt. Det är småsvettet på samma gång måste ska säga. Lite ont i högerhöften också här. Och här kommer nu en skarp högerkurva helt enkelt då. Har vi inte inte något, något is och sånt. Då har det regnat en del också så det är lite fuktigt i på den här vägen. Så vi är inte är asfalt. Lite småkladdigt, lite småblött. Eller fuktigt är det väl mer. Det är väl inga får ute ännu heller på gården här. Här i laggarbacken har jag haft uh, jag vill säga, kan det vara tre bondgårdar va? Ettan, tvåan, trean, tre stycken bondgårdar har här. Hinsyttan är väl cirka 10 Ja, 10-11 tio, Är tiotal bondgårdar i Hinsyttan och cirka tre stycken här blir det väl. Och så har vi vidcippor också då, så kommer vi i kurvan så kommer vi in i Lägga backen. vi ska bara ta den här lilla. Lilla backen då. Inspelning nummer 55. Ganska högt hus här faktiskt, det är ju i alla fall en över övervåning också. Ja, man ser en del vidsipper. Får den inte ut ännu men de kommer senare. Vi ska ta den här första lilla. Jag brukar kalla det för lilla laggarbacken, Bara den här lilla rackan som kommer nu närmast och sen svänger vänster och håller rak kurs. Små buskar och sånt börjar komma lite smått också här. Vad de nu kallas. Här är väl här nu rör så mycket nakna här. Det är olika vilka tränsorter som kommer först. Jag kan se lite blå himmel. Men det är inte mycket. I Imorgon ska det regna också va? Så det är lika bra att plåga sig ut idag faktiskt. Det är I alla fall plusgrader. Det börjar ju granska till och med här uppe nu. Sen när riktiga värmen kommer och så. Men det behövs ju regn också naturligtvis så det ska bli lite sprutt på växligheten också. Och här går det ner i marken också då. Kablarna är nedgrävda under under någonstans här, nu. jag kan inte se dem. Vi kommer nu den här första lilla och gräset jag verkligen att ordentligt här också faktiskt. Så där var det. Massa gröna blad som jag inte vet vad de heter. Det ser kraftiga blad här i backen upp till huset här. Och vidsipper är det och så gammal jaskord. Olika träd och sånt börjar knoppas och så vidare här faktiskt. Gatubelysning har vi också här faktiskt. Vi kan se lite grann av den blåa himlen. Inte mycket. Det är inte helt mulet måste jag säga, men det är ju nästan. Här är det stort skönt också laggabacke. Vi ska ju säga vänster här också. Så vi kan in inne imorgon på tisdag när det kommer regn. Och lite ont i högerhöften här måste jag säga också faktiskt. Så jag haltar lite grann. När vi svänger av till Kempovägen. Den gamla bondgården där uppe till vänster har ju massor av byggnader. Fick en ny ägare också. Till höger har vi också en lada längre bort, in på gården till höger här. Och lilla laggarbacken också här. Vi har varit runt faktiskt en gång tidigare här nu, i april med en diktafon och kommit runt. Flyttesjön och stora lilla älskön. Och kommit den här smit smitvägen här borta ner. Till vägen faktiskt. Så. Nu går vi då kärmpovägen här, fram på korpen och egen brevlåda också där som det står korpen på. Jag bara följa här. Det står nog husbilen liknande parkerad också här. skylt också, träden åker omkring åt olika håll också. Tisdag blir det regn idag. Nu följer vi bara kärmpovägen helt enkelt. Fällde vi följer vi vägen inspelning nummer 55. Jag råkade trycka bort mig själv där ett tag så jag gick att prata för mig själv faktiskt. Och här hänger björken, här en kraftig björk. Jag börjar spricka ut nu precis, jag har ju min allergi här, det finns ju här, här, här har vi ju Här i lagabacken har vi i alla fall några björkar nu som har börjat komma igång här med, med löven. Ganska så kraftiga björkar här nu då, ganska höga kraftiga björkar. Elledningen går precis över huvudet på mig och lite tunnare björkar också som har precis kommit ut nu med, med gröna blad här. Och så vitsipper också. De andra tre som har börjat komma med gröna blad eller blommor eller vad det kallas. Det är med björk som ser nästan död ut. Så det är lite olika här och nu kommer ju också solen svagt där uppe men det är, det är för mycket moln helt enkelt, det kommer inte igenom. Här har vi i alla fall några björkar som har lyckats komma lite grann med de gröna bladen faktiskt. Men de flesta björkarna har inte kommit igång någonting eller bara ute i slite. Det finns några björkar som har precis kommit igång med de här gröna bladen faktiskt. Det påverkar också min allergi också va? med björkpollen. Men de flesta björkarna har inte kommit igång. Men det kommer att bli här när värmen kommer så kommer det, öka det här öka klådarna och liknande också. Och just här i laggarbacken har vi nu några björkar som och lite, här är ett annat träd också här. Ett kraftigt träd här som har kommit med några blommor gröna här som jag inte vet vad det heter, heter trädet. Och de flesta björkarna har inte kommit så långt ännu, de är på gång en del. Och här är det tämligen med motvind, motvind och, kal och kallt. Man kan ju inte gå ut i naken överkropp och såna här saker och sportkorts och knästrumpor på sig det vara lite sexig utan man måste ju ha på sig varma kläder helt enkelt och vi går ju i den kraftiga motvinden här då. Faktiskt. <kört> och seaskog har jag gjort ganska fint också här på höger sida. De har ju kapat bort de flesta trädande, det är bara stubbarna kvar. Bara följa då Kampovägen riktigt mot Långsyttan i de här storm, kalla stormvindarna från helvetet. Nu har jag ingenting under här min kamouflagejacka. Jag har bara sådana här tröja Som också kan beställa från oss här. Varma tedningsbyxor och kängor också. Bara följa nu Kampovägen helt enkelt här. Det är morgon som det ska regna men det ser inte speciellt bra ut. Vi har aspar också som är helt nakna här, de kommer senare. Det är de som har bladen kvar också längst sedan på hösten. De är senast på våren istället. Vi lämnar nu backen här då. Gräsmattorna är gröna, lite såna här tunna buskar som börjar då bli gröna, och fina och vidsripper. Och så går det Elstolparna över på andra sidan och sen kommer de komma in i skogen också, jag kan ju det här. På vintern var jag tvungen att gå in i skogen här och följa det här djupa snön då. för det här var ju en i isbana eller isgata. Man ser lite vissipper här faktiskt. Nu börjar det blad och sånt börja komma här, nu här är det små buskar här som har små gröna blad. Och det är blåbärsbladen som är för blåbären kanske som är gröna där också. Så det börjar ju hända grejer kan man säga här nu. så det ligger det mängder med gamla gamla gråa blad, eller löv också sen tidigare höstar. Men det börjar ju komma här nu blad och sånt. Och små små granar också och tallar och sånt börjar växa upp här nu. Det är ju granar som är på sidorna här nu. Växer väldigt tätt. Jag tycker man skulle gallra skogarna mycket mer istället för att göra rena kalhyggen, för då växer det bättre. Träden står för tätt, för, för nära varandra så kan det inte växa så mycket för de suger ut så mycket vatten till varandra. Och här får jag en el elkabel också i skallen. Faktiskt. Måndag den 11 maj. Del 2, inspelning nummer 55, jag råkade trycka bort mig själv förut där men jag lyckades Man måste tydligen kolla det också ibland, man kommer åt någon Liten knapp där så att man Stoppar inspelningen helt enkelt, av misstag Jag har pyttesmå granar här Och små Små buskar kan man säga, det som är gröna, börjar bli gröna fina här nu redan Tallar och granar är ju gröna året runt här och sen även. Det finns ju grön mossa också som växer. Som är så att säga grön året runt och där ser vi berget där. Vi har lite vattensamlingar också nu på Krempovägen här och det har regnat en del. Grön mossa, det finns ju grå grå mossa också. Så kommer vi här då. Nu ser vi en sol där uppe som försöker komma igenom, men det är väldigt muligt idag. Det är kalla, friska vindar som jag tycker verkar vara nordliga faktiskt. Ja, här kan vi se här lite blå himmel. Lite grann blå himmel kunde jag se, men inte mycket. Och där var inte solen heller, men det är lite grann öppning är ju... Och här börjar nu andra tresorter komma här med, med gröna blad. Så att det blir här har vi några träd också. Ganska tunna saker. Det är väl selg, al, al och al. finns ju selg som är ganska tidiga på vårkanten. har vi tunna, tunna träsammar också. Med gröna blad redan. Och andra är på gång också. Det är väl ta, selg. Hassel- och -tren finns det va? Det är svårt att säga exakt vad de heter de här träden, altrén al och hasselträn. Och sen har vi ju Sälg Och här är vi några björkar här som verkar helt nakna faktiskt Det är väldigt olika, en del trén har inte alls kommit igång ja, Det kan inte vara björkar det här va? Det finns det enstaka trän som är helt döda också, som inte växer Kreset Gräset börjar få fart här. Det börjar hända grejer. Till och med här uppe, är det om det går långsamt här. Det är ju ganska kallt och kyligt väder. Och en hel del regn också, men som sagt, det behövs ju faktiskt regn att det ska växa. Lite vattensamlingar också här då. Lite ont inte högerhöften har ha Gurra också. Och på Twitter får ni kolla på Dalagunnar i fortsättningen. Det är, ju, det är någon som har rapporterat mig där. Jag har skickat så mycket keltekors så de har blivit galna på mig. När jag twittrar från Sverigekanalens Twitterkonto så, blir, så låser de kontot hela tiden. Men Dalagunnar fungerar. Det är folk som inte tycker om att få de här keltekorsen till sin Twitterkonto. Jag retade upp Rikard Jomshoff också, han tipsade ju Länsman här så att jag är inte... Jag tänker fortsätta länka till Länsman men jag tänker inte sända ut något program, ni slipper vi lyssna på den här skonska Ingrid Karlqvist. Jag lyssnade var lite privat igår faktiskt, hon pratade om att romerna anser att de är mer värda än alla andra folk, och det ska hon säga som är zionist och älskar Israel Det finns väl inget folk som anser att de står över alla andra folk än just judarna Ingrid Karlqvist. Och sen pratar om Koranen och såna här saker och slaktmetoder som muslimerna har. Ja, ja. halal slaktan är den mycket bättre än korsslagtan. Och vad som stå, står i Gamla testamentet, det är hemska saker. Och de andra judiska skrifterna, Torah och Talmud, det ska inte tala om. Så att man, om man, man stöder sionismen så ska man inte prata illa om islam. För judarnas skrifter är inte mycket bättre, det är de hemska skrifter också. Det är bara straff och otäcka saker, det är onda saker, men den som nu har skrivit här, Nya testamentet. Jag tror inte det står någonting otäckt i Nya testamentet, utan det är kärlekens budskap verkligen. Så att jag accepterar det Nya testamentet. Jag här försöker solen tränga igenom, här är det är tämligen blåsigt måste jag säga. det är Kalla friska vindar här faktiskt. Jag har lagt en snotrasa också över, över mikrofonen här faktiskt. Och det är grön, grön mossa som växer också i skogen här också faktiskt. Och det är tämligen blåsigt. Friska kalla vindar också är det faktiskt. Och grön mossa i skogen där. Ser det ingen snö på vintern så kan det ändå vara grönt. Tallar och granar är gröna och sen grö, grön mossa. Det börjar bli fart på naturen, lite smått i alla fall, det har inte kommit igång riktigt ordentligt. Men det börjar hända saker här uppe. Kommer en skarp kurva igen här då. Lite vattenfyllt potthål också. På vintern så är det mycket farligt att gå här kan man säga, det är rusket halt och kallt, eller halt är det. Jag kan inte komma fram överhuvudtaget på den här vägen ibland. Det är inte ont i högerhöften. Jag kan inte alla tre sorter. Det här har vi tre som är helt naket här. Man kan se små knoppar på den sen kommer senare. I allmänhet också en soffa till Hedemora kommun. Även om den ligger på Sveaskogs mark, Va. Vi kan se om den är kvar och sen en gammal jordkällare också. Jag har en by här nere som heter Kempo, förr i tiden faktiskt. Och vi äh, ser några tunna träd här som har gröna blöd. Vänta. Det kan eventuellt vara en asp jag ser på höger sida här utav vägen. Så han börjar att komma här med lite gröna blad. Ja, det är ju inte någon asp det där. Lite blå himmel ser vi också, solen försöker att komma fram även här uppe men det är på webbkamerorna här nere och Stockholm och söderut så är det ju mycket bättre väder. Söndagen var ju mer Regnigt och sånt, det hade tur med vedet där. Söndag var det sämre nere i Stockholm. Vi går nu den övre skoterleden. Vi har mest gått den nedre men nu går vi den övre istället. Kan se hur det är med den här gamla soffan som de har dumpat helt enkelt. Ja. Det är lite blå himmel även här uppe nu. Vi ska se om solen kanske lyckas komma fram lite grann i alla fall nu. Under dagen här. Tisdagen skulle det bli återigen en regnig dag. Det har varit en del, eller en hel del regn i alla fall ibland. Det kan ha varit sol också någon dag. På torsdag var jag väl ute med en soppåse där då. Brevlådan, då fick jag fick mina kablar till laptoppen där då. och sen kom det ju regn senare på dagen där. Faktiskt. Nu går vi den här övre skoterleden här då. Vi har en sol som försöker pressa sig igenom måntäcket här uppe i hyttan. Ja, det finns ju de som bor ännu längre norrut än vad jag gör. Nu kommer också solen här då. Den försöker pressa sig igenom måntäcket här. Lite vitsipper också då. Nu går på den övre skoteledan. Lite ont i högerhöften har vi också då. Vi har lite öppningar här i måntäcket. Det är inte helt mulet på vissa ställen åtminstone. Ner neråt Stockholm och sånt och söderut så är det betydligt bättre veder. Vi kan den här soffan står kvar. Vi har en jordkällare också som är ett minne från en lilla byn också. Då kunde man ta vatten från den här bäcken som rinner här. Och här har vi Ja, här har vi i alla fall en kraftig björk som faktiskt blommat, eller som har gröna blad redan. Det finns björkar som precis har, har, har blommat ut här nu då. Det gäller, inte, det gäller inte de flesta björkarna men det finns enstaka björkar och här har vi en kraftig björk som det tillsammans med tunna trän här som har fått gröna blad. Det finns alltså enstaka. De flesta björken har inte kommit igång och så. Men här har vi en kraftig björk med gröna blad. Faktiskt. En kraftig björk. Och här har vi ytterligare Ytterligare björka här som har gröna blad som precis har kommit igång eller så. Och lite andra tunnare trädsorter också. Vi har ju al, hassel och selg och sen finns det ytterligare trän som heter jag kan. Och vi går den övre skoterleden helt enkelt. Vi kan se om den här bäddsoffan eller vad det var står fortfarande kvar. Jag har anmält den till Hedemora kommun. Vi har en sol här som vi i alla fall lyckas lite grann komma igenom. Vi har trän som är helt nakna här också, jag tror att det är äh, Aspträn eller liknande faktiskt. Vi går på den övre skoteleden helt enkelt. Vi kan se om äh, Vi kan se äh, den här soffan, det behöver komma mer och mer insekter också, för det är ganska kallt. Det är kallt väder i det här, i långsytten idag. Jag ser kallt väder i långsytten idag faktiskt. Kallt och blåsigt. Och det är klart, när inte solen får komma fram och värma, då blir det ju också kallt tillsammans med de här vindarna. Vi har en vattenbäck som rinner också nedanför här då. På höger sida. Vi ska titta här om vi kan se den här soffan som tog här förut. Och här rinner vattnet också då från någon slags sjö eller ja, där det kommer ifrån. Och här rinner en vattenbäck här som kommer att forsa ner sen i på Kampovägen går en bit till höger om oss. Där nere går den nedre, nedre äh, skoterleden. Vattenbäcken har vi här. Här har vi tunna träd eller buskar här som helt eller delvis har kommit ut med gröna blad. Solen kommer lite grann svagt igenom. Vattenbäcken har vi här nu på höger sida. Jag tror vi har en soffa som står och skräpar här nu. De Hedemora kommun möjligtvis har... Och lyckas ta bort den här förbannade bädsoffan som stod här, jag kan inte se den just nu i alla fall. Och nu kommer solen och här är det blå himmel. Jag kan se den blåa himlen. Vi befinner oss på den övriga skoterleden. Nej här står soffan. Den står fortfarande kvar och skräpar. Gamla gammal bädsoffa. Lite vitripper här. Gula blommor som jag inte vet vad de heter heller. Soffan står fortfarande kvar här. Det spricker upp lite grann här i långsyttan i alla fall. Från det tämligen kompakta, muna vädret då. Om solen fick chans att komma fram lite mer för det blåser ganska kallt. som har dumpat en gammal bältsoffa här. Vi kommer även komma fram till... En jordkällare också. Och det är människor som har grävt de här bäckarna eller dikerna för vattnet. De rinner ut i rällingen. Ibland men vet man inte var det kommer ifrån. Det kan ju inte gräva sig själv med de här dikerna. Det är människor som en gång i tiden har grävt dem helt enkelt. Det går genom skogarna kilometervis. Det kan till och med vara flera mil ibland. Människor som har grävt de här vattendikerna alltså. Här är vattnet här. Kommer nu på den övre skoterleden. Solen kommer fram. Snyggt och fint. Här är kraftiga kraftiga björkar också med gröna blad. Håller i diktafonen. Här kommer det gröna blad från trena och buskar. Trän eller träd säger man träd och trän. Här är vi jordkällorna på höger sida nu. Och en by också närheten. det heter ett vattenverk och pumpar in vatten här för sjödrälingen. Därför be motorbåten är motorbåten förbjudet. Ta in vattnet då från sjödrälingen helt enkelt. Här är vi runt omkring det här vattenbäcken däck, som är här som människor har grävt en gång i tiden. Så har vi ett flertal buskar och sånt här nu som är gröna och fina faktiskt, och solen har vi där. Återkommer. Det är akut, den blåsa här då. Ni hör hur det sprutar och har så här, det är människor som har grävt det här, det sprutar där borta också. Vattenverket här, vi tar in vatten från sjön Röllingen. 11 maj, måndag här. Hörlura från Philips här, MP3-spelare. Då tänkte jag att den här smarttelefonen skulle ersätta de här spelarna. Eller bara ha med dem som har reserv. Det är en Sony-telefon för 995 spänn. En smarttelefon med Android, Blue Jelly, Netonet.se och Tele2 då. 99 kronor och 5 gig per månad. Jag har skapat ett konto där på Tele2. Det ska vara ett mikrosimkort i den där rackan. Och så ska jag behålla vilket nummer jag nu får. På Twitter måste ni ändra också till Dalagunnar. De har låst mina konton där på Sverigekanalen för det är för mycket keltekors. Som jag twittrade i väg till politiker och sånt, de blir galna på mig. Det börjar grönska i alla fall. Och här kommer det spruta också ner mot sjönröllingen. Här börjar gräset växa, blad. Här orkar olika träna buskar och grejer. Jag tömde en blåsare, likadant bongård också här på gamla bilder, borta. Kanske i början på 60-talet när man fotade ifrån hopptornet då i riktningen upp hit så kunde man se flera lader som låg här uppe faktiskt. Här åkte jag en kull också en gång på isen här. Det var ren is i nämligen här på vintern som jag halkade om kull här men det var bara ett fall var det bara. Solen tränger igen lite smått, vi har buskar och grejer som är gröna. Andra är på gång. Här hör ni hur det, hur det pålar och forsar med vattnet här då var du nu kommer ifrån. Det går ner i rällningen helt rent och klart vatten. Och så gula, <kör> gula blommor också. Och här har vi ett antal tre här som är knoppas. andra tunna trän här har fått vackra gröna blad. Gräset börjar frodas. Lite vitsipper har vi där. Och här är det fodervallar. Och i sjön rällingen har vi där som vi tar vattnet ifrån. Vi kan se skorskaren också på. Fjärrvärmeverket då. Och elkablar och grejer det här, det går under vattnet också sen. Jag vet inte var det här kommer ifrån riktigt faktiskt. Jag kan inte säga var det här vattnet kommer ifrån ursprungligen. Det finns en gammal trebänk som ingen sitter på heller och jag får ont i mina gamla hemorrhoider också så jag kan inte sitta på trebänkar. Det är ganska ont för min lilla stjärt. En ganska fin rumpa har jag med vita, fina skinkor också, som jag inte får visa för grann-tanterna heller. Jag har en gammal kärling med relater som jag inte sett på hundra år heller. Som hon har trillat av pinnen kanske. Som jag ser henne aldrig, så alltså. jag tror att hon nästan är död. Hon hade en son som hjälpte honom och där senare var det sådana här hemtjänst. Ja, här är våren. Långsyttan. Är 11 maj. Vi släpar efter här. Och längre norrut i Sverige så är det ännu senare såklart. Någonstans låg det en bongård också med flera lader också här. Ganska ont till högerhöften har jag. Stor stenbömling. Kämp på vägen. Jag går Kämp på världsvägen upp till Värmplan. Tisdag blir det regnigt. Del 2, inspelning nummer 55. På venten kunde jag inte komma fram här i norrut, har så halt. Vi kom fram här. Här var det lite bättre, Man fick saxa mellan is. Det hala isen helt enkelt. Och här har vi en en myrstack också där. Någonstans har jag legat en bondgård också här. Se höga berg runt omkring. Det blåser stormvindar, ganska kalla och friska. Solen är här nu. Det är för mycket moln igen här så solen som värmde lite grann här, den har försvunnit igen faktiskt. Gå kamp på vägen. Så kamp på Bärs till vänster här. Nu ska vi gå hem igen och så tisdag kan jag hålla på regnar bäst du vill, får jag i alla fall ut ute här då. Jag var bara ute på måndagen och turstationen i ICA och sen på torsdag var jag bara med en soppåse och brevlådan och hem. Så jag var inne både tisdag, onsdag, fredag, lördag, söndag. Och Sen är man inne också väldigt mycket på ventran också naturligtvis. Så någonstans har jag legat en bondgård också här faktiskt och lilla byn Krempo försvann ju här borta. I hörnan mot Krempobergsvägen. I början på 1900-talet så sådde man ny skog där. Man kan se lite grann av en jordkällare och hus, husgrund va, stengrund eller väl. Det var bara en liten by med några hus. Det kan ha bott folk också i små stugor med skogsvägarna längre norrut också men jag vet inte när de, när de byggdes helt enkelt. Och gubben som bor här i en liten fritidshus också vet jag inte heller vad han heter. han har ingen brevlåda, han har bara soptunnor. Sjölvrällingen av det här och så ser vi höga berg också grann runt omkring också. Jag kan inte cykla i sånt här väder alltså det finns ingen möjlighet, jag har inte ens fyllt upp luft i min cykel som fungerar. Den andra måste lagas också. Med, med, det är väl bakhjulet som, som är trasigt. Jag får skattepengarna kanske jag kan ringa efter en taxi och åka taxi ner till cykelaffären med cykeln. Så att den blir lagad och sen cyklar jag hem. Du kan inte kosta mer än några hundalappar och byta det bakdäcket med slangen. Det är, inte någon, det är inte någon enorm summa för att byta. Det är ny slang och grejer. Så det är taxi från Avesta som man får ringa till. Sverige taxi tror jag heter. Det jag. Taxi Vi hade egen taxistation här på ja, 20-30-talet och så långt i boxet. Gick bussar till Falun också och sen upp till Hofors. Och. När järnvägen drog ner så satt de, satt de med in bussar också men långsöten om Stjärnsund, eller via Stjärnsund var det väl till Byvalla. Och då kunde man åka tåg från Byvalla <går> vidare. <går> Men det var ofta flera timmar att vänta på tåget till Stockholm också när man tittar på Tita-vällorna. Eller om någon kom från Stockholm fick de ju vänta kanske två timmar till tåget till Långsittan gick. Och nu blåser ganska så friska vindar måste jag säga också faktiskt där. Då kan det regna best fan ni vill på tisdagen. Nu blåser det upp ordentligt här. faktiskt Jag går just i de här hemska motvinden också faktiskt. Vi kan inte blåsa mer än redan gör faktiskt. <skratt> smög en bil förbi också, jag hann inte trycka på pausknappen här. <skratt> Och gubben till vänster, jag vet inte vad han heter heller. <skratt> det är så att det är byggförbud också ut med Rellingen men det kan ju inte vara. Vi har ju gubben Holm också som bor på andra sidan sjön. Men de får inte ha en avlopp som går ut i, i Rellingen. Det var en bil som smög förbi här som jag inte hörde riktigt för jag har ju musik i lurarna. Solen är ju... Vi kan se en liten öppning där på hemlen och där borta också lite grann där, Men det är väldigt vad det är. Kallt och till stor del är mulet och Väldigt kallt och blåsigt är det. Lagt snodtrasan över mikrofonen också här. Men det är morgon tisdag så blir det regn då. Ganska obehagligt väder också faktiskt måste jag säga. Det är inte något vidare skönt alls. Stockholm och söderuta har ju jättefint väder idag. Med värmande sol och så. på vägen här och parerar de här vattengrejerna vatten, äh, här. Det är svårt också att säga var den här bondgården var någonstans faktiskt. Det är mycket svårt att, att säga var den låg. Den syns i alla fall på gamla bilder här från hopptornet så ser man ladorna. Då kan man komma upp till eljusspåret också faktiskt. I alla fall ingen snö och is. Men varmt och skönt kan man inte säga att det är faktiskt. Det är Mulet och kraftiga kalla vindar alltså. Hade solen fått komma fram så hade den åtminstone värmt lite grann så där. Trots blåsten va. Men när inte solen får komma fram då blir det ju ruskigt med de här kalla vindarna som är. Cykla är ju inte, inte ens att tänka på ens. Så jag får verkligen vänta. Jag måste ha betydligt varmare väder. Innan jag börjar så, så sakta ligga och trampa på. Men jag kommer ju leda cykel mycket och också gå med den. Det viktigaste är att man tar det lugnt helt enkelt och går. Man kan gå en bit och cykla lite bit. Här har vi tre som är helt nakna här, det är väl aspar tror jag. Det är väldigt olika här. Jag börjar knoppas också på... Jag börjar komma lite gröna blad på några tunna björkar och buskar och grejer här. Så det är lite olika, de första har ju börjat komma lite grann här nu då. Vi ska ner i oktober så att Hedemora kan man ju glömma bort. Kallt är det mullet till stor del och vet, som vanligt den här vindarna från helvetet. Och det är likgrant varenda gång jag är ute. Det är stormvindar som är iskalla alltså, så att man kan inte hålla på att ta bort kläder och sånt, man måste verkligen ha de här. Varmanteringsbyxorna och det här så ska vi börja med... Naken överkropp till att börja med va? och sen blir det också sport och mina snygga ben. Men som sagt, jag hoppas att jag kunna komma igång med cyklingen åtminstone under den här månaden. Eller i slutet på maj. De vackra gula blommor också där som jag inte vet vad de heter riktigt. Kraftig uppförsbacke och en kraftig vänstersväng i det här. Hemvärdet hade jag en stuga också här uppe. Som Skoteklubben hyrde men den är borta efter flera inbrott och där tog jag ett kassettdäck också, dubbelkassettdäck som sen gick sönder helt och hållet. Inte ens högerluckan funkar längre på den. Men kan inte flytta på den heller, den fyller vissa funktioner i studion. Det står nämligen saker på den. Men den, den, fyller, in, ja, oh, den fyller den funktionen bara. Den håller upp vissa saker. Man gallrade ju också för två år sedan här. Ja, här har vi ju lite gröna blad och så. Lite vitsipper. Lite tunna buskar och sånt. Så tunna trän och sånt man kan se här. Som eh, alla knoppas. Men här har vi riktiga gröna ganska stora gröna blad. Vintern är ett helvete helt enkelt för mig, men jag måste ju börja nu och ta mig ut lite mer ofta och så, men det är inte lätt när det är så här dåligt väder. Men jag måste plåga mig ut idag faktiskt. Det kan ju regna imorgon då? Faktiskt. Lite vitsippor och ganska mycket gamla gamla löv eller blad, lövblad från tidigare Höstar. Skärmrällingen har vi här och vi har Höga Berg långt borta, ja, man ser överallt. Enstaka mobilmaster också. Vi har ju 4G här, den här Sony telefonen var inte för 4G. så stor det. Den har ju inbyggd bluetooth också, kan man köpa hörlurar? <hör> Kant Andersson köpte trådlösa hörlurar men han visste inte hur man gjorde. Han lyckades inte para ihop dem med mobilen. På laptopen som nu är kopplad för livesändningar med kablarna jag fick i veckan här då. Så måste man ansluta en USB adapter för att kunna sända bluetooth från datorn strömmande till trådlösa hörlurar som tar emot signalen på bluetooth. Det finns alla möjliga typer av hörlurar nu, det är enormt med olika modeller. Till och med de här små man stoppar in i örat finns det som trådlösa också, mikrofoner som sänker volymen när det kommer samtal och såna här saker. Så det blir min första, jag måste få skattepengarna först. Och sen ska man ju aktivera också kontot där på Tele2 och sånt och få simkort också, det är så här mikro. Mikro simkort. Man kan ansluta också, minneskort också. Extra. Och lagra upp till, till två gig. Och 5 gig får man för 99 spänn på Tele2, men då måste man betala för samtal, sms och mms. Jag skulle vilja påstå att vädret idag inte är speciellt bra. Vädret idag på måndagen den 11 maj är inte speciellt bra, det är kallt. Det blåser till och från ruskigt kalla vindar, det är... Det står där i mulet, Det här bromsar ju upp allergin också i och för sig. Det bromsar upp utvecklingen, men det har ju börjat att komma lite grönt här nu. Det börjar ju våren börja, så sagt, att komma, även hit upp till Långsytan. Imorgon ska det bli ännu mer regn, i och för sig. Men regn behövs ju också. Inte speciellt bra, veder, ganska kallt. och periodvis är det ruskigt kalla vindar också faktiskt måste jag säga. Det är inte några sköna varma vindar och kombination med solen är frånvarande. De första tre har kommit ut redan med blad, andra är på väg, en del ligger efter utvecklingen här knoppas. Här var det betande djur också på gamla bilder också. De tillhörde troligtvis den här bongården. Det var inhägnat här på kanterna här mot sjön. Då ser vi i också, mobilmast och radiolänk, radiolänk och grejer där uppe. Promleden går ju där, man kan komma till Riskebo upp till Europavägen rakt fram, komma till Engelsfors och Hovfors. Och där var jag i maj 2012. Idag ja, finns bara ett fritidshus kvar i Kempo där. Det var en liten by där fram till 1900-talet. Det byggs ingenting i Långsötan, det ska rivas två fastigheter. Stora solgården som från början där var ett hotell. Hotell-solgården. Långsyttan har ju alltså halverat sin befolkning. Vår, vår, våren innebär en del problem för oss allergiker faktiskt men det finns de som har mycket värre än mig och det finns de som har hösnuv också som är allergiska mot gräs. Får ju tungt att andas och sånt faktiskt. Men kylan gör att det här dämpas ner, det kan jag säga i alla fall. Det dämpas ner det här. För det är ju kallt väder, va? Och då kan det inte bli någon sån här klåda och sånt. Vi ser nu skarsten också på fjärrvärmeverket här, det är precis som nere i Hedemora. Stora eller höga skarsten är lilla. Så det har legat en, en bondgård uppåt någonstans här med lader, det är fotat från hopptornet där, uppåt norrut. Och då kan man se lader och sånt så jag har legat en bondgård någonstans där. Inte speciellt bra ved, det ser lite öppning där men det är ju ganska svarta mål måste jag säga också. Och där är aspar som är nakna, de kommer ju sist där men det är också de som tappar bladen sist på hösten. Det är olika utvecklingar på olika tre här, eller arter. Här har vi några tre som håller på att knoppas här. Man eldar väl med flis, med flis här, om jag fattar det. Från skogen. Så det är skogsprodukter som värmer. I Lindberg har inga tänder i mun, han har ingen varmvatten eller någonting va, som fungerar. Man vänder sig om här så får man ju motvinden från helvetet rakt upp i facet och håret bara fladdrar omkring här. Man kan ju ta en gummisnodd också och lägga upp en snygg hästsvans där bak. Det kan man också göra faktiskt, då håller sig håret lugnt. Jag har gett mig fan på att inte ska klippa håret faktiskt. För jag har aldrig haft så långt hippihår förut. En fotbollsmatch mellan Långsyttan och Leksand. Jag tror det är Division 6 faktiskt. Jag tror inte den har varit där nu. Där uppe ligger den gamla dansbanan också faktiskt. Det är en stor byggnad där uppe också faktiskt. Och dansbanan är där, ja. den här rund. Och här börjar det bli grönt och fint. Nu ser vi berget också då. Prövar han jag ser bredbara bilen också. Som jag ofta brukar se när jag går upp på Tensötarna som jag missar idag. skolan är ganska död faktiskt. Det finns ingen högstadion där. Man ser aldrig ungdomar på dagtid heller här. De är nere i Hedemora. Det är dom de jag brukar åka bussen med. 1427 från Myrgatan är Nej jag cyklar inte är inte, inte aktuellt. Det kan jag garantera. Hopptornet invider sig fem till nio va, ersätt ett annat hopptorn. Ser vi Kempo berget ja. Ser lite blå himmel också, solen finns där uppe men det är ganska mörka mån. Men det var på tisdag det skulle regna. Och här rinner också vattnet här. Har gröna buskar här. Björkar som är lite gröna. Och, äh, ser lite blå himmel, annars är det mycket svarta mån. Och här kommer elkablarna också, de går under, går under bo, sjöbotten där, de är nedgrävda i rällingen där. Men de kommer upp här. Och Gräset börjar också frodas här nu faktiskt. Här har vi några tre sorter också med gröna blad här. Ja det var väldigt vad det blåste kallt idag faktiskt, det är ruskigt kallt. Men låt det regna på tisdagen så håller jag minne. Jag kommer i alla fall ut en sväng här då. Gamla gruvbanan och insätten och lägga backen och kämpa vägen ner. Den där är traditionen faktiskt. Det är inte något vidare väder idag.